і подивилася на нього довірливою і з надією, як закинене кошеня дивиться на випадкового перехожого. Савка спитав, «Ти хочеш з нами дружити?» Верчик похабцем відповіла, «Хочу», немов проколтнувши дві останні букви. Тоді Савка посадив Верчика під сходами, витяг великі ножиці, які напередодні вкрав зі стола няні, і почав відрізати їй коси. Коси були товсті й не піддавалися. Савка злився. Верчик злякалася, похабцем розпустила угорі волосся. Савка відрізав, осміхнувся, уявивши, як груня засмутиться, адже вона заплітала Верчика. Навіщо й сказав? Ну йди вже йди, молодець. Верчик схопила дві відрізані коси і побігла до спальні. На її обличчі завмер страх. Глава 10 Без даху. Моє переселення зайняло більше чотирьох тижнів. Попри усі спроби якось налагодити побут, нічого не налагоджувалося. Настрій змінювався щогодини, навіть що миті. Від захвату до розпачу, від ейфорії до депресії. Зрештою, одного ранку я прокинулася у вистудженій кімнаті і побачила руду, мокру пляму на стелі. Знову йшов дощ, знайшла металеву драбину, підставила до виходу з другого поверху на горище і полізла вгору. Горище було завалене книжками, старим пересохлим взуттям, розметаним одягом, рештками меблів. Посеред всього цього гармидеру лежав портрет якогось чоловіка, розідраний на шмаття. Я перелякалася але найбільше вразив дах, через який вільно проникало світло. Вся стеля була волога, в окремих місцях стояли калюшки. Це катастрофа. Житло можна врятувати, якщо над ним є дах. Виявляється, у мене немає даху над головою. Я впала на гору Мотлуху і зарядала. Мене ухопила істерика, закричала, завила, Замоталася у паутиння. Несподівано щось зашурхотіло, забило крильми. То була важка, посивіла від старості сова. Моя гостя. Шукаю ногами драбину. Драбина не знаходилася. Поруч із будинком приглушено загудів мотор, потім затих. Скрипнули і застогнали ворота. І усе ще нервово шукала ногами Першу сходинку драбини. У вхідні двері стукали. «Є хтось удома? «Є чи нема?» – запитував чоловічий голос. «Я вдома, вдома!» «Але не можу відчинити, чуєте мене?» «Зайдіть з іншого боку через кочегарку, там не замкнено». Нарешті знайшла щабель. Він був набагато нижче, ніж я думала, і я почала спускатися. Ноги тремтіли, дихання не зривалося так, Мовби щойно пробігла чималу дистанцію. Тим часом чоловік уже зайшов у будинок, стояв на першому поверсі і роззирався. Дивно, що собаки не загавкали. Вони зарані сповіщали, коли хтось наближався, і кому це захотілося сюди припертися. Чоловік був здорожений, одягнений не по сезону у плащ і черевики, занадто високий і худий. Навіть для цього будинку. Мені чомусь здалося, що то завітав герой якогось пригодницького роману кінця 19 століття. Побачивши мене на сходах, він різким рухом зняв капелюха і пішов назустріч. Красномовний жест, незнайомець схилив голови, поцілував мою запилену паутинні руку, загострений, насторожений погляд психолога, оцінюючи мовчанка. Між нами зависли запитання, але ніхто не наважувався першим порушити тишину. — У вас тут екзотика, півні співають, — напружено усміхнувшись мовою гість. — Хіба він приперся сюди, щоб поговорити про півні? З вулиці видно, у якому стані будинок. Але тільки -но я готова була зірватися і заврищати про це в голос, як він обірвав непочатий монолог. «Мене звати Семенов Сергій Леонідович», – мовив незнайомець. «Хотів запитати, чи не здасте мені кімнату?» «Я отитеріла». Він нічого не пояснював, тільки вимучено усміхнувся, утупившись поглядом у сіре вікно. Вся шибка була оплетена гілками і хмелем, на яких пурхали змоклі горобці і струшували з себе холодні краплі. «Сподіваюся, з вами усе добре?» Ненавидячи його, видавила з себе я. У мене всередині заходився ураган. Ви нормальний? Він мовчав і усе дивився на вікно. Тільки ідіот може просити про кімнату, зайшовши у напівзруйнований будинок. І тут у мене зблиснула підозра. Цей чоловік прийшов не випадково. Щось його пов'язує з цими стінами. Щось йому тут треба. Якщо не дозволити оселитися, то він приходитиме сюди крадькома. Можливо, щось тут копатиме і ритиме. Краще вже хай живе. Принаймні за ним можна поспостерігати. Про це рішення я незабаром пошкодувала, але на той момент витримала паузу і майже спокійно мовила. Ласкаво просимо. Вибирайте апартаменти. Всі зручності у дворі. Я вже пішла на гору, коли чоловік зупинив мене.